Спокійно повертався до корняткового льоху. Цього разу Живецький чекав мене біля воріт, весело потиснув руку. «Пане повсюду, ви зможете сьогодні затриматися?» – відписала Ванда. У зорі його штормив тріумф. «Ми переможці, пане повсюду!» Він не встиг освічилися дівчині до армії і ніякові ухвилювався. «Може, завтра Вікторе, запитав я. Живецький засмутився. Він дивився такими сповненими подиву очима, що все здавалося недоречним. «Якщо вам ніколи...» – він хотів усміхнутися, але смуток спотворив усмішку, як натяк на близьку смерть. «Завтра ж ти на місці?» «Так, а післязавтра стаю на вахту». «Патрулем чи на пост?» «Патрулем». «Попросись до ратуші, я мешкаю поблизу», і ми змогли б складати листи всю ніч. І я скажу капітанові Сідлецькому. То післязавтра? Добре. Солдат бігцем на радощах рушив до казарми. Щастить же Павлюкові, подумав я. Покуцький уже був на місці. Він і сьогодні мав для мене новину. Мій сусід, повідомив він, десь роздобув російську газету. Там реквізують фабрики і банки. Прибутки призначаються народові. Письменник Покуцький називав письменниками всіх, хто підписувався під статтями, додає, що такого світ не знав. «Уряди змагаються в піклуванні про громадянство», сказав я, згадавши недавнє розпорядження польських властей зменшити податки в зв'язку з розрухою. Закон видали і посилили конфіскаційні банди. Ні, Прокопе, Ленін виконає, що обіцяє. Чи я проти того, щоб людям жилося ліпше? Як ваша комуна? Грушевич привів якогось професора. Візьмеш і мою пайку ми зі старою заклали на місяць запасу. Професор мені сподобався, сказав я. Грушевич розповідав, що він закінчив Віденський і Краківський університети, вів кафедру філософії у Львові, знає безліч мов а від Грушевича, немає порятунку, почав проповідувати на вулиці. Дивись, трясе гриву поруч з якимсь пузанем, то веде під руку панянку або й польського капрала. В нас ніколи не бракувало обдарованих людей, та недолугість духу зводила на манівці. Почисть шурупи. Мудрі, талановиті люди в нас умирають від сухот, а самовичування і в сумнівах – а знаєш чого? Бо силуються вирвати дрібничку, вважаючи це великою політикою. А тільки дадуть по руках – і нема чоловіка. Або зрадив, або манія з'їла. Не так уже старайся. Трохи по три. По-вашому, ця хапливість приводить до гірших наслідків, ніж сердити мовчання? Я цього не казав, але що правда, то правда. а В нас вміють з водою виплескувати дитину – Ну, та це старожитності тут нічим не поправиш ні мовчанням, ні укусами. Так закінчуються всі розмови втома, загальна втома. Нашою пасивністю завжди користувалися баламути, сказав його голос. Тільки зведеться покоління і розпопсили, загинемо, як тури. Не мили дурниць, розізлився по Покуцькій і роздув ніздрі. Наріж лізьбу і кинув мені на верстат залізяку. «Допоможіть виламати один хитрий замок», – сказав я. Покуцький не підводив голови. Я закурив і став біля вікна. На подвір'ї шикувалися солдати. Взати вперед походжали офіцери, чекаючи командиру полку. Кудись на грабіж збираються. Воно кинути б оті теревені до біса, але ж навколо без вихід. «Знаю я у Львові півтора десятка людей. Ні у кого нема якогось виразного особистого життя. Усі надіються пережити, і всі ждуть кінця». «Де?» – несподівано запитав Покуцький. «Замок у друкарні на підвальній». Покуцький винав мене поглядом як старовинний актор-глядачів. Він більше нічим не цікавився, і я не повертався до сказаного». Але за воритьми казарми після роботи запитав, куди і у якій порі прийти. Накрапав дощ, він пах небом і хотілося дивитися на небо.